Namotu se Agato a to samma, sambutase, namoto se bhavatu, a to, samma, sambutase, namotase samma, Tak my jsme u skončili u šesti kroků v Osvojení si meditaci nadech, které se říká Anapána, vědomá pozornost na nádech a výdech. A my jsme vysvětlili též, že v tradici severního buddhismu to neznamená jen nádech, výdech, ale znamená to tež to, co je mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. To je specifika. Teď v severním buddhismu se mluví o šesti krocích, v jižním buddhismu najdete osm kroků. Hm? To má i své důvody. Hm. V, medit v meditaci šamata máme čtyři kroky. První a druhý je stejný. Třetí ovšem je fusana, co znamená dotek. A po doteku máme položení na zjemněný objekt, který jsme si v praxi jednobodovosti vědomí vytvořili. Hm? No a pak samády. No a teď máme tedy. Krok, který se nazývá dotyk nebo dotknutí. No a to v severním buddhismu nemáme proč. No to je jasný. Jestliže mnozí z nás, včetně mě, jsme se dlouhá léta učili meditaci na dech podle jižního buddhismu, tam se učíme podle teror, podle vysudí maga, patisambidha maga že nesledujeme dech uvnitř těla, nesledujeme dech venku z těla, pak sledujeme dech na místě dotyku. A to není specificky daný, ale většina učitelů učí, že ten nejasnější dotyk je kolem nosních dírek. Tam cítíme nejasnější dotyk nádechu a výdechu. Tam se meditující soustředí. A jestliže ještě nemá schopnost soustředění a my se běhá sem a tam, tak začíná počítat dech. Počítá dech tak, že ho pociťuje na tom dotyku. Jako teplo, jako vibraci. A tím pádem si vytvoří jasný obraz toho dechu, ten obraz toho dechu, jak vysvětluje jasně yogačára, ten obraz toho dechu není stejný jako to, co původně chytil tělesným vědomím, hm? ale je založen na tom tělesném vědomí, proto není úplně jiný. Hm? Ten dotyk tělesného vědomí se stále mění, jenomže dotyk mentálního vědomí se měnit nemusí, protože jeho objektem se stává koncept. Čili v meditaci dechu potom my, na čem meditujeme, a z toho též je pak vývod yogačáry, že vlastně všechny objekty meditace, jak samata, tak vypašana, jsou koncepty. V tom je ten rozdíl ve vysvětlení vypasany v jižní tradici a v severní tradici, v jižní tradici. Se stále tvrdí, že objekty vypasané jsou skutečné objekty. Hm? V, v pojetí Mahajány, která zdůrazňuje nedualistický přístup k meditaci, to jsou nakonec koncepty, protože realita se nedá uchytit. Hm? O tom jsme mluvili, to jsme přesně vysvětlili. To, co chytáme jako realitu, je jen obraz reality, ne realita sama. Hmm. To je vlastně základ eh, nedualistického postoje k meditaci. To je třeba pochopit, zažít, střebat a pak eh, vlastně se to stává jasné. Tu ženu, kterou chytíme, to auto, které chytíme, ten dům, který chytíme, eh, to jídlo, které chytíme, hm? ty hodinky, co chytíme, všechno, co je jako naše běžné objekty poznání, to jsou vlastně obrazy. Hm? Protože to, co vidíme vizuálním vědomím, to, co vidíme sluchovým vědomím a tak dále, nebo to, co cítíme přímo dotekem, to nejsou tyto objekty. To je třeba pochopit. Právě proto dostáváme se do meditace, jak jsme vysvětlili včera tím, do meditace vypasany, se dostáváme tím, že chápeme objekty moudrosti. V objektech moudrosti neexistuje jáství. Jáství existuje právě v našich konceptech. Hm? Jak už jsme se zmíněli, vlastně celé pochopení yogačáry je postavené na tomto. A teď ten obraz dechu může být buď nediferenciovaný, nerozlišený, v tom případě praktikujeme meditaci šamata, a nebo může být s rozlišením, v tom případě praktikujeme meditaci Vypašana. A teď ti, kteří se zabývají severním buddhismem, jsou vedeni ne už jen v tradici Mahayana, která zdůrazňuje cestu bodhisatvy, která vede k budovství, ale i tradice severního buddhismu, která zdůrazňuje cestu arahata, se snaží od samého počátku hm, vlastně spojit meditaci šamata a tom je přístup trochu jiný. Třeba pochopit hm, od klasické většina, kterou se většinou z nás učí, kteří v těchto částech světa se zabývají meditací jako základ. Hm. V severní tradici se snažíme Spojit šamatu hm? a vypašanu, to je pak vlastně obzvláště důležitý v pochopení Zenu, Zogchenu, hm? mnozí z nás se učí Zogchen, Zen, Mahamudra. Jestliže se takto učíme, vlastně spojujeme. Hm? šamatu a vypašanu od samého začátku a na základě čeho, na základě yogačárovýho pojetí. Ty objekty meditace, to jsou obrazy v našem vědomí. A ten obraz může být buď diferenciovaný, nebo nediferenciovaný. Jestliže je diferenciovaný, pak je to vlastně strana hmm, Vypasanou a jestliže je nediferenciovaný, pak je to strana šamatová naší meditace. A my můžeme měnit ten obraz podle našich potřeb. Jestliže vědomí klesá, jestliže objekt přestává být jasný a vědomí se nudí nebo... Eh, je malátné, nemá jasnost objektu, no tak používáme rozlišený obraz objektu. Hm? Vzpomeneme si na pět agregátů, hm? vzpomeneme si na to, že dech patrí eh, vět, agregátu větru, eh, nebo elementu větru, ne agregátu elementu větru, ale vě, vítr je tež vlastně agregát, protože máme, jak už jsme se zmínili, eh, Těžký vítr je pocit podpory, lehký vítr je pocit pohybu, vibrace. To vše, všecko je vlastně závi, závislé vznikání. My cítíme těžkost, protože máme lehkou ruku, my cítíme vibraci, protože Máme těžké maso a kosti. Je to tak? Všechno, co poznáváme, co můžeme poznat vědomím ve světě, rozlišujícím vědomím, to, jsou, to je prostě a jen závislé vznikání. Neexistuje nic samo osoby. Žádná těžkost, lehkost teplovibrací. My vše poznáváme na základě srovnání relace k druhému. Proto mluvíme o paratantra. Jakožto realita, relativity. Para znamená jiná. Tantra je stvořený jiným. Stvorený jiným, ne samo sebou, stvorený Příčinami a důvody, které přizpůsobují to, že něco cítíme jako lehký, něco jako těžký, něco jako vibraci, něco jako eh, podpírání. Hm? Ale jedná se stejně o stejnou veličinu. Proto říkat, mluvit o agregátu větu není úplná chyba. Hm? Vlastně je to element větu. Hm? No a teď, jestliže použijeme vypasanový přístup, to znamená, že chceme si pomoct tím, že aby jsme ujasnili si objekt meditace, no tak použijeme přístup tím, že dáváme pozor na ten rozlišení obraz. To znamená, že zbystříme pozornost na to, že dech je vibrace a že ta vibrace patří objektu. A ten objekt je přijat počítkem, ten počítek patří vědomí a ten spojuje objekt s vědomím. A ten počítek je buď příjemný nebo nepříjemný. V buddhismu na rozdíl stejně od mechanického myšlení v buddhismu nemůžeme rozlišit Mechanicky vibraci nebo element větru a počítek vibrace. To je jeden proces. Těžkost a počítek těžkosti je jeden proces. Dneska, přestože máme teorie relativity, my stejně myslíme mechanicky. Hm? Einstein nám moc nepomohl. Hm? Stále si myslíme, že něco, ta, ten objekt, který vnímáme, existuje jako něco, co je venku. Ale to je velký úmil právě. Teď se učíme yogačáru, no tak vlastně to je na tom celý postavený. My nemůžeme rozdělit mezi počitkem a objektem, který cítíme. To je jeden proces. To musí být jasný. V meditaci též. Čili jestliže je vibrace, je počítek vibrace. A ten je buď příjemný, nebo nepříjemný, nebo neutrální. A proč je počitek vibrace? Protože naše vnímání se drží znaku. Jestliže se nedrží znaku, nic nevnímáme. Hm? Ale ten znak už vlastně patří daleko více obrazu objektu než patří tomu bezprostřednímu věmu. No a pak, jestliže máme znak objektu, pak vůle, síla vůle, což je jako veslo lodě vědomí přitáhne vědomí k objektu. No a teď jsou tam ještě různé faktory, které musí používat pozornost a tak dále. Hm? Vytárka, to je tež další veslo vědomí. Tím, že objekt zkoumáme, tím stále vědomí k němu tlačíme hm? nebo řídíme hm? mnoho, mnoho různých faktorů vědomí, které přizpůsobují to, že vědomí je taženo k objektu. Tím pádem eh, ta pozornost dává vědomý směr, který se nemění. Jestliže změníme pozornost, no, tak se změní zase směr a změní se eh, i eh, obsah vědomí a, a obsah toho Objektu počitku. Hm? To, to je pak meditace vypašena. No my můžeme měnit podle našich potřeb ten objektiv. Praktikujeme šamata, co praktikujeme? My držíme stejný obraz objektu, jako jsme měli v minulosti, v přítomnosti, a snažíme se o to, aby ten obraz objektu nezmizel i v budoucnosti. To je šamata. Jelikož tak děláme, pak zjemňujeme tento obraz. Jestliže měníme obraz, tak ne, ne, nedostaneme se do toho procesu zjemňování. Proto je ten výcvik v jednobodovosti vědomí tak důležitý. Hm? Jestliže Vědomí nezůstane dlouhou dobu u stejného objektu, u stejného obrazu objektu. No vědomí se nezjemní. Čili my potřebujeme na to, abychom proskoumali objekt objektivně, my potřebujeme jednobovost vědomí. Jinak my se věnujeme jednomu objektu a myslíme na jiný objekt. Hm? Tak jak můžeme ho pochopit, jak můžeme ho proniknout jak může se stát jasným objektem. No a teď? Nejenom, že jestliže praktikujeme vypasanový přístup k obrazu ve vědomí, nejenom, že se můžeme věnovat tomu, že naš, naše zkušenost jsou agregáty, my Tež musíme chápat, že to je závislé vznikání. Jak vzniká dech? Dech vzniká tím, že je tělo a vědomí pohromadě. Proč je tělo a vědomí pohromadě? Protože máme životní schopnost. A proč máme životní schopnost? Hm? Díky karmě, díky formacím vůle minulým. No a proč, máme, proč jsme nasměrovaní minulými formacemi vůle? Věda dneska to říká genetika, ale je to stejný vlastně jako karma. Proč jsme naprogramovaní? díky minulému nevědomí hm? Naše, naší skutečné zkušenosti ve světě. Hm? To je závislé vnikání na dechu. Hm? No a dostáváme se kam? Dostáváme se k roznešeným pravdám. Hm? Všechno toto proces, dech je proces Vědomí, který sleduje dech, je proces. Tento proces se stále mění. To, co se stále mění, nemůže být objektem naplnění. A to, co nemůže být objektem naplnění, nemůže být skutečné já. A to, co není skutečné já, to je prázdné svou vlastní podstatou. No a tak na základě diferenciovaného obrazu se dostáváme do vypasany. Teď, jestliže začneme takto meditovat, mysl začne tikat sem, tikat tam, hm? protože když mysl mění objekty, stává se tikavá, no, tak zase si zůstaveme u stejného obrazu dechu. Pouze nádech, výdech, dlouhý, hm? krátký. Na. No a Mysl se zase upevní. A tak, jako dvě křídla ptáka, se snažíme držet balanci na použití buď diferenciovaného obrazu objektu nebo nediferenciovaného objektu. To je v meditaci nadech, ale to je i v jiných meditacích stejný. Čili takto spojujeme na základě poznání, teď on vstup do meditace je e, uvědoměná pozornost vůči tělu, protože na základě uvědoměný pozornosti vůči tělu a dech patří tělu, protože je element větru, na základě uvědoměný pozornosti vůči tělu poznáme pomívo z počítku. Je to tak? Protože bez objektu není žádný počítek. Hm? Když poznáme pomíjivost počitku, poznáme i eh, pomíjivost eh, objektu, na který chlpíme, hm? který si chceme <coughs> přivlastnit a vlastně přivlastnit nejdou. To, co si přivlastňujeme, je pouze jenom naše fantazie. Hm? A tak meditace jde do hloubky. Takže meditující může měnit obraz, buď zrozlišený obraz, nebo nerozlišený obraz, jak se mu to právě hodí. Hm? Aby se dostal do stavu, který obzvláště je zdůrazněvan v meditaci. Mahajánoví nebo v meditaci, která zdůrazňuje cestu Bodhisattva, aby se dostal k dostavu spontánní pozornosti. Hm? Tady jsme u Zenu co je Zen, co je zokčen, co je vlastně meditace založená na transcendentální moudrosti. S ničím se nedá stotožnit. Vědomí se nedá s ničím stotožnit. To, s čím stotožňujeme vědomí, to jsou naše obrazy, které jsou dané minulou zkušeností. Minulá zkušenost je formovaná právě tím, co jsme vysvětlili, jakožto zvyk vidět skutečnost v osobách a ve věcech. No a teď vlastně těch šest kroků o kterých jsme se zmínili, nebo osm kroků v terovádě, je tedy dotek, protože nesledujeme dech v celém těle. Jestliže dáváme pozornost na ten jemný dech, nemusíme na to myslet, automaticky se celá pozornost obrátí na těle. Nemusíme na to myslet, nebo to je samozřejmá věc. A jestliže ta pozornost se stane přirozená No tak pak je tež přirozeně to hrubé dýchání, jde do pozadí. No a k tomu, teď, se, teď se učíme toho chučíku, k tomu nám tež slouží chučíku, že si můžeme vizualizovat ty různé energetické centra, jako lákum, a cítíme, jak se, jak se to roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje. A no to je stejný jako celé tělo. A chvilku můžeme dát pozornost na laoku, chvilku zase na celé tělo, chvilku na yomči, chvilku na celé tělo. A pak se můžeme učit ty body v těch meridianových dráhách, které nám pomáhají k tomu, aby jsme napravili deformace svýho těla. A meditujeme dál, aniž by jako naše pozornost byla rušená jinými objekty, zůstáváme stále u větru. To je všecko vítr. Tím se pochopení naší meditaci na dech prohlubuje. To právě v teravádový meditaci, ačkoliv je jasně v písmu vysvětleno, že díky meditaci na element větru, díky meditaci na nádech a výdech, se pozice těla a mysli upevní, jak ale není vysvětlen aby jsme zjistili, jak musí mít kjogačáhy. No a teď Tedy. Meditace šamata a meditace vipašana můžeme vzájemně doplňovat, ale pokud nemáme jistou hlubší zkušenost jednobodovosti mysli, nemůžeme je kombinovat. V deravádový tradici je vysvětleno, že vlastně skutečná kombinace přístupu šamata a vipašana nastane, jestliže máme realizaci. Pokud nemáme realizaci, vlastně je chápeme odděleně. V Dama Pada, některý z nášt, trochu studio páli, Pali, Oliver, nestuduješ? Je známý Verš, nati džánam a paňasa, nati paňá a džánasa, jasa paňáča džánamča so nibána sa Santike. Což je, není prohloubení vědomí bez moudrosti, není moudrost bez džány, bez prohloubení vědomí. Ten, kdo má moudrost a prohloubení vědomí, ten je v blízkosti nirvány. To vysvětluje realizaci. Jestliže naším objektem se stane ten objekt, který se nedá uchopit, to je nadsvětské samády, což je samády prázdnoty. Jakube, samády prázdnoty, samády bez znaku objektu a samády bez prání, bez chytání, protože díky prání chytáme. To jsou tři vrata donirvány. Tři vrata donirvány v terváně, v mahajáně, to jsou tři vrata k pochopení práznoty. Hm? Jak praktikuje Zen, praxe Zen je právě praxe tohoto samády na základě moudrosti. Hm? Přestože Bodhisattva se nestává arahat, chápe jasně, Právě touto moudrosti stav vědomí a rahata. Ale a se nestává díky velkému soucitu. Hm? A jak to může dokázat? Protože chápe tyhle tři ty samády. Hm? to? vrata do nirvány v pojetí. Nedualistické meditace vrata do takovosti. Co je takovost? V pojetí yogačáry to je právě samády prázdnoty, samády bez znaku objektu a samády bez prání. A seš v zenu, v Nemusíš se stát Arahatem, ale pochopil si stav Arahata. Proč? Protože od samého počátku se snažíš, ten přístup je jiný, snaží se spojit Vypašanu se samotou. Hm? V teravádě se to děje jedině vlastně po realizaci. Jestliže se ti to podaří, tak si prošel cestou přímého vidění objektu osvobození, no a seš v blízkosti nirvány. Teď meditujeme nedolistický přístup. My kontemplujeme tento stav, ale nejdeme do nirvány. Samozřejmě, že dosáhl jistého pochopení, neduality, ale z hlediska Mahajány není kompletní. Jestliže se stane někdo arahat, tak samozřejmě též pochopil mnoho z prázdnoty nejenom osob, ale i věcí. Jestliže osoba je prázdná, tak to, co osoba chápe, asi bude taky prázdný. No ale, Nemá tu jasnou představu toho, že to, jak říká, jak je jasně vysvětlil v trans sutrách transcendentální moudrosti, že právě forma je prázdnota. Prázdnota se nedá odlišit od formy. To v terénu nemáš. V terénu Právě nirvány je chápané jako něco, co se odpojí od formy. Hm? Právě proto později nastuduji Mahajánovou sutru je Velké nirvány. Hm? To je též velice důležité pro Zen tradici hm? a pro yogačáru též. Tam to máš že Mahayanový pojetí nirvány je právě nirvána s formou. to asi tvorí ty čisté země. A v těch prbývá. To je též zokčen. To je tantra. Forma a se nedá od sebe mm. Čili v meditaci se stává pak nejdůležitější ta obrazotvornost vědomí. Hm? No a ta se v vlastně nepoužívá. Je to jasný? Co, <kly> no a teď se vracíme k naší tématice, kdechu. Hm? to stádia těch šest nebo osm stádií, jestliže v tervádě, tak ty stádia, které jsou spojeny s vypasanou, jsou stejný, proskoumání, návrat, návrat do čeho, návrat do čistoty, pak čistota, jak jde návrat do čistoty v terovádové tradici, tím, že se odvrátí od to je návratu čistoty. V nirváně není žádná prechodnost jivů. Pak to je čistota no a poznání čistoty. V severní tradici čistota a poznání čistoty je to samé. Takže vlastně je to jedno. No důležité je, ale že v samatě jsou čtyři kroky meditaci na dek, v svélení tradici pouze tři kroky, protože objektem se stává právě celý tělo, ne jeden dotyk. A to je obzvláště důležité, jestliže praktikujeme neduální meditaci. Nejdůležitější objekty meduální meditace je právě vědomí. Meditace na vědomí jako na prostor, který může všechno přijmout a nikomu nepatří. A stejně tak na pránu, která tež nikomu nepatří. My bytosti jsme pouze energie, nic jiné. Říkal, že teda obraz dechu zůstává stejný, ale pak se zároveň říkal, že je to výběh jednou nádech, krátký, dlouhý. No ale je to stále na tom, na tom bodu. Hm? Jasně, takže obraz dechu je, že se soustředím na ten, na, hm? na ten jeden bod. Na, ne, neříkej tomu bod, dejme tomu místo, hm? Hm. protože jsou mnozí učitele, bohužel, to je i. Můj učitel vznešený paok Sajanu, ten vždycky, protože taky jeho angličtina není zrovna nejlepší, tak vždycky vysvětluje, soustřeďte se na bod a kuno, kuno. <hývá> Tak to je nesmysl samozřejmě. Na to místo, kde cítíš prostě ten dotyk deku. No Ale Učitelé podle říkají, protože bárok na knížce je přaložený takhle jako na, na jeden bod. <laughs> to se můžou praktikovat mnoho let, ale asi se do jednobodovosti vědomí nedostanou. Takže jestliže praktikujeme šamata v tomto přístupu, my sledujeme nerozlišený obraz objektu, jestliže se věnujeme vypasanou, my vědomě rozlišujeme objekt. A do toho vědomého rozlišování objektu v, v tradici nedualistického nedualistické meditace je tež vlastně i teoretické pochopení, hm? logika, linguistika, všecko možné. Hm? I medicína se stává vlastně části vypasany. Hm? Proto v čínské tradici taky Tientaj se studují ty meridiány meditace. No a to všechno dělá tu meditaci na dech, samozřejmě o mnoho hlubší a o mnoho zajímavější. Mě to dává tolik aspektů, vědomí. A to všechno též vlastně se dá označit jako vypasana. Vypasana v teravádě je synonym moudrosti a synonym uvědomění. To je v Dama Sangany, první kniha vádové abidámi, vypasaná synonyma uvědomění. A uvědomění dechu může být velice, velice široké, založený na medicíně, založený na to všechno je potom podvypasan. Máme moc času, možná, že budu nějaké jiné příležitosti vysvětlím. Meditace šamaty v yogačára tradice se vysvětluje, že devět přebývání vědomí v, v tréninku jednobudovosti, v tréninku samády, tomu se říká čita, stity, devět prebývání vědomí. To je proces učení se šamata jestliže používáme nerozlišený objekt objekt. Nerozlišený obraz objektu. Teď vypašana to jsou čtyři stupně průzkumu objektu. A to vše se děje jak na základě šamata, tak na základě upašana, se děje na základě tří moudrostí. Tady se též spojuje moudrost s koncentrací, moudrost z naslouchání. Jestliže praktikujeme s obrazem, který je nerozlišený, co je moudrost poslouchání. Chápeme jasně, že pokud nemáme schopnost jednobodovosti mysli, všechno, co vlastně zažíváme, jsou jenom hrubé objekty. Hrubé objekty jsou spojené s těkavou myslí, s neuspokojením, s hrubým počitkem. A to všechno je utrpení pro jiné, jelikož jsme to jasně pochopili, kontemplovali na tom. Tak přesto, že nožičky bolej, kolínka bolej, kyčel bolí, záda bolí, zůstáváme u meditace, protože máme před To všechno je vlastně spojeno s moudrostí, s naslouchání, moudrostí s kontemplací a nakonec moudrost meditace, ve které dosáhneme ty hluboký stav vědomí, spojený s jednou vědomí. A ty pak používáme k detailnímu prozkumu objektu. Ale můžeme začít i s hrubým výzkumem objektu. A můžeme to dělat, jak se nám to hodí. Jestliže mysl začne klesat, tak rozlišujeme objekt spojen s naší meditací. Jestliže začne těkat, no tak ho nerozlišujeme a zůstáváme, snažíme se zůstat u stejného obrazu. To je yogačárový přístup. Až se nám to nakonec spojí. A spojí se to kdy, no právě v té jednobodovosti mysli, která přináší prašrabdy, prašrabdy je co. Prašrabdy znamená jasnost a uvolnění. Hm? A odpoutání. Upeča. Jestliže máme odpoutání, jasnost, uvolnění, pak můžeme spojit šamatu a vypašanu. Na základě poznání, o kterém mluvíme večer, že ty všechny obrazy ve vědomí, které máme, to je jenom naše dualistická hm? vykonstruovaná skutečnost. Skutečnost sama se nedá uchytit. Hm? No a tak se dostáváme do nedualistického pojetí samády. Na základě čeho, na, za, na rozdíl od zokcen a od zen, my používáme tu vypasanou s rozlišeným objektem k tomu, aby jsme nakonec to všecko si srovnali v rámci toho nedualistického přístupu, že všecko co skonstruujeme, všecko co se dá uchytit. Jakýkoliv obraz nemůže být ta skutečnost nedualistického vědomí. Hm? Čili je všechny tyhle rozlišené objekty jako agregáty, hm? jako čtyři znešené pravdy. Hm? I závislé vznikání a tak dále všecko jenom jsou pomůcky k tomu, aby jsme pochopili nedualistický nedualistickou podstatu naší zkušenosti což je nedualistická podstata našeho vědomí. Hm? Stává se to jasnější. Teď? No a teď, když meditujeme na dech, hm? tak začínáme vlastně taky klasicky, začínáme šamatou. Tím, že si uděláme jasný obraz toho dechu, nádechu a výdechu a udržujeme ho ve vědomí. No a to se dělá jak? Teď to cvičení nadech v rámci uvědomělé pozornosti na tělo je vysvětleno čtyřmi. Cvičení čtyři cvičení vysvětlují meditaci na dech v rámci uvědomělé pozornosti těla, čtyři cvičení v rámci uvědomělé pozornosti na počitky, čtyři cvičení v rámci uvědomělé pozornosti na vědomí a čtyři cvičení v rámci uvědomělé pozornosti na veškeré mentální objekty, které musíme poznat, aby jsme dosáhly jasnosti. Hm? Čili máme 16 cvičení, které vysvětlují proces osvobození na základě uvědomělé meditace, uvědomělé kontemplace na hm? To je stejný ve všech tradicích. A základ je právě Meditace na dech v rámci pochopení těla, v rámci uvědomělé pozornosti na tělo. A v Satipatána Sutra, což je nejdůležitější sutra o meditaci právě v teravádový tradici, v tradici meditace za účelem se stát arahat, je co, jak vstupujeme do uvědomělého pochopení těla. Právě meditací nade. Proč? Protože jestliže máme uvědomělou pozornost nade naše vědomí se obrátí dovnitř těla. Jestliže se vědomí obrátí dovnitř těla, můžeme tělo pochopit. Jestliže máme vědomí, na mě na objekty pěti smyslů, z těla nemůžeme pochopit nic. Teď je problém, to je základní znalost též. teď je problém, že u nás, to jsem mluvil tady s kolegou včera, u nás se yoga chápe, i učitelé yogi chápou jogu jako gymnastiku. Yoga je právě základ pro vědu samády, která je založená na tom, že se vědomí odpojí od, od vnějších objektů. Hm? Čili asana, pranayama, to všechno to je příprava na samády. nic jiného. Jestliže se to tak učí, pak je to yoga. Jestliže se to tak neučí, no tak <laughs> nevím, jaká je to yoga. No První se vědomí obrátí dovnitř a to obrácení vědomí dovnitř, jak už jsme vysvětlili, je na základě počítání dechu nebo uvědoměného počítku dechu. A pak se připravujeme na to, aby jsme, aby vědomí zůstalo, sledovalo stále dech. No a proto Vlastně ty čtyři cvičení začínají čin. Hm? Já si to musím říct vpálit. Digam asasanto, digam asasamiti pagánati, digam pasasanto, digam pasasamiti pagánati. Rasam asasanto, rasam asasamiti pagánati, rasam pasasanto, rasam pasasamiti pagánati. To znamená, když nadehuju dlouhý dech, jsem si plně vědom, to znamená, dělám to s uvědoměním, že nadechuji dlouhý dech. Když vydechuji dlouhý dech, jsem si plně vědom toho, že vydechuju dlouhý dech. Jestliže nadechuju krátký dech, jsem si plně vědom toho, že nadechuju krátký dech. Jestliže vydechuju krátký dech, jsem si plně vědom, že vydechuju krátký dech. No A teď my máme meditaci v pojetí jogi na dech, v pojetí yogačáry. Naše, náš objekt není jenom hrubé dýchání, ale též tež jemné dýchání, které se objevuje v celém těle. No jakou pozornost pak vyvíjíme? Jestliže hrubý dech, který prochází nosními dírkami, jestliže někde běháme po polích, tak už ani nestačí nosní dírky pusou, protože dech se stává čím dál tím hrubější, tak už lapeme po dechu. Jestliže se uvolníme, tak samozřejmě ten dech bude hladčí a bude delší. No a tak začínáme dlouhým dechem. Proto první přichází dlouhý dech. Jestliže ho sledujeme s pozorností, mysl zůstává u něho. Ten dlouhý dech, jestliže ho Začínáme sledovat koncentrovanou myslí. se krátí ve stavu koncentrace, to už jste asi zažili. Dech se začíná krátit a jemnit. Teď kon meditující, který medituje na dech v rámci buddhistické meditace, on se nerozhoduje, že dech má být dlouhý nebo krátký. Tím, že sleduje krátký dech nebo dlouhý dech, mysl zůstává u dechu hm? a on nechce krátký, nechce dlouhý, jenom pozorně sleduje. K tomu se říká Anupašana. No a teď my se učíme meditovat podle severní tradice buddhismu, která je napojená na Tradici jogy. Jestliže hrubý dech je dlouhý, pak naše vnímání jemného dechu bude krátký. Jestliže ale hrubý dech se zkracuje hm? ve stavu hlubší koncentrace, nebo ve stavu pozornosti, nebo když děláme číku, hm? co se stane? Ten jemný dech se prodlužuje. My to ale neděláme vůlí, my to děláme právě tou to jasnou pozorností. Hm? Čili, co je vlastně první cvičení pro nás v této tradici? Když se dostáváme trochu do hlubších stavů, do schopnosti aplikovat koncentrovanou mysl na dech, co se stává? My vidíme jasně, že jestliže ten hrubý dech se zkracuje, pak ty periody, na který začínáme dávat pozornost toho jemného dechu, který existuje v celém těle, se prodlužují. Hm? Ale my to neděláme vůli, děláme to právě tou jasnou pozorností. A to tež aplikujeme na Číku, hm? na jogu, Tím pádem náš věm těla se stává a těch energií v těle se stává, čím dál, tím jemnější. Tady to spolujeme. Tež s poznáním toho, že jestliže proces nádechu skončí a Proces výdechu ještě nezačal. V tomto momentě nemusíme na to myslet, naše pozornost se přenese na celý tělo. Naše pozornost zůstává u toho bodu jedině tehdy. Jestliže pracujeme s tím hrubým dechem, Čili rozdíl od tohoto přístupu, od tervády je, že to zjemňování dechu, které se vyjeví tím obrazem dechu, který bude, první, na který bude spojen s tím místem, kde vnímáme dotek dechu, jestliže vyvíjíme hlubší koncentraci, pak ten dotyk bude spojen s, jistým, s jistou barvou nebo světlem, Jestliže mysl zůstává u stejného obrazu, díky našemu úsilí sledovat stále dech, pak ten obraz se vyjasní, nemění barvu, nemění tvář, no a mysl se s ním může spojit, pokud mění barvu, mění tvář. To znamená, že na mysl ještě stále běhá sem a tam. Čili vlastně my vidíme, jestliže máme hlubší koncentraci, vidíme ten objekt vědomí, jako by zvenku. Ale to není zvenku, je to zevnitř, Protože venek a uvnitř se nedá, zase yoga čáve, se nedá vlastně od sebe odpojit. Je jeden proces. To, kdo odpojuje venek a vnitřek, to je právě to hrobé vědomí, založené na to, co jsme nazvali abhuta parikalpa, naší konstrukci reality. No ale necháme to tady. Mnoho informací může Roman nám vysvětlit. <tějí významení> ...může přizpůsobit jisté větry a, a průjmy. A jestliže to chceme udržet ty informace, tak to je to ještě možná horší a napad po nich. Necháme to projít vědomí a budeme se snažit to jasně vidět v meditaci samotný. Hm? Tak se vyhneme jak průjmu, tak i zácpám a doufejme, že vyrazíme dál ze ekologického centra je do světa s jasnou představou, jak meditovat. Omní to Boh.